تویلې شي ومس په ټولو تهویلې شي که څه قران ترازي قران بیانې د تکلیفونه برازي د کورچراسينه پاون ولې په څه ته کومې کور کې نه غوري سمشې کوي یادريټي کې بداته او تاسو کومه یې نه کوي خلاصې بدې کوي په هغه کی مور کله شروع کی په هغه وخت کې وخت لیدل دانوږي زماده لور چرځي نو ما راز وی چې تاسو کوکرانته کار از دې نه معلوم ځای نه څم پکې تل راغې دا دې نه ځاکسل کې کریم ته ورکای چې دا شي دا تکلیفونه وطیر شي سور دین چراغ خللا راوځي سروي په اين نه مال عسره يسرا سغتینه باد اسان راځي سغتینه باد اسان نبی علي سلام سنت تکلیفونه کېږي خپل پاندان یې یو چا خاندان یو پېستمو عاشق او چې ټټ ټپلار مور تللا وه غصه اول کله هغه خپلانو ته تکلیفونه چې ټپلار یې د پیدایښ نه مخکې او مور د پیدایښ نه بار یعنې کې د خپلې څموري واغستا د نکي مور شو د خپل مطلب بیا ابو طالب هغه د خپلې څموري او له کده بچو یالو یې کو افسوس پته غزي کې پیدا شو چې دا په چاغو وني لوي کوم چې نبی عليه السلام ولر توحید مسله بیان کړو دا مې دین کار دا په تسونه په کې چې تا او دا غله د صحیحه د صحیح عمل داوت ورکې هغه نه نبی عليه السلام چې سونن یې او څومره د ټول او صادق او امن دیوته مليږي د پیغمبر د مسلمانو په ګټه باندې وشته لته یې خپل کو را تغه پپ پپ ابو جها دې باندې روغ د کوزر یې راوړوه د پاسې په ورو په څو ته پپاشه مخالې په نړی کې تواړي ورو نه نبی عليه السلام چې هغه وت په نارو کې او چا ورته نور ښاوه چو ام بي جميل دې ځای نه شو پا او د نبی عليه السلام کوله څخه چي او دا دونه موزيرا خو زو دونه موزيرا چې د نبی د نبی عليه السلام سره د تومره په و چې د نبی عليه السلام د خپل راتګ باندې اوسېږي چې اډو اډو پرې دوی هیڅ پخې ګرشي کله دا نن چې د ستي انويا الله چې يما چې په کله راکيني چې سخر ګرګن له تو ګرګن دل ته کله راځي کله یو دي څه کله پخې ځانونه ته او دا چا په کوونکو غرس نو دې او نبی عليه السلام كله چاچیونه او چاچی دي مخالف شوره خپلې د امته شاشه نیو ده نو دا دا او دا ابو لهب تو نه بغیر سردار وی ذات بدمعاش وی او په زویتلا او دا دغه دغه نبی خشا کرونه لړګي بیره ورو یوره دې دېرو کښا تر اوسه مڅد کې وګیا ان شاء الله ونهت پلهونه وو ټیم له پکې راوړسي نو دا لږوګي دې جوړګړې دی وو دا مونږ راوړسي هغه جوړه پیډه په هغه تړلې ده هغه پړې دي چې څنګه سر ته چون وای مړایتان شي ویلګ چې په کومو طریقه را هغه په چې نشي سر ته واچي کې په شاته یته پښانت کې دي چې ته پند وکې څو نن او باندې کې موږ کار وتر قیامت ته پوری ومي ځویل شوه ته په تیږه ابي له هني مو ته ما اغنا عن ماله و ما کسب سيسلا نار که مورې نومه زمير خلاف کو د نبي عليه السلام کوله چاچی وسه شوا او دې دې شو تر کې امه توري په متن نوم یاد شوم نبي عليه السلام ټول تکليفونه دي لوګ په دا باندې دا تکليفونه راغو نو خپتي ګماسو الله رب العزت فرمای ولل اخرت خير لك من الاولى دا ورسته وخت په غواي ساده بار د لوبي وخت نه یا کوم د الله شکر ادا نام چې په کور کې څونه آزاد طریقې سره لیکل د قران تاسو به ریسو ولې ولې تاسو څونه ترګې پورو زمادي لومبو ملګرولو لپاره دا دا دا چې اوا تهګې پورو نه ټول زماسو سره یو شی تیری دوم را اجازه تم ته نو چې موږ نه لږه نه ټلله بولې پر جنریټر په پپلو خرچا اجازه په نو چې موږ نه ټلله او دې ملګرو مچې لیکل کول نو دا ريجستره یې په کلو نه شو هغه سم دې سره آغه لوخې شو، اوس نه هر یو قص په خاط په کې لګېدلې یی چې په دې اړې ورشو د نړۍ په دې اړې ورشو نو ټول عباد ساني راضي وره منکاتو دې تکي خدای ساني را وسته خدای په نور ساني مراه ولي د نور مخالفین په مملکت پک په الله وادنا چې تاسو نو سره شریک نه جوړوي په توحید باندې کلک کې چې به تاسو ښه کار په ټول کې تاسو څه جوړي اون وخت ته تلیفونه او چې تقلقې شي یلا وا تلیفونه خطر کې به خوشاله کېږي یا به تومره الله درکې چې بلاس ګلا ولا بسري تومره منګري الله درک غدا پوهه کې باندې سخت تیرې تلیفونه تیرې له ست بیا خوشاله کېږي تاسو پټانه وای واي اول اوخره ځانغفه نبي او درختارو پکه پس چې ځان ستنې کړې نه نورې نشي ګنه وا ت چې ت چې ویل شي په حاضرایته وړاندې کریم ت چې ورته یي بادوري ور کوي چې کلاક્ષા او نه یې ريږي سوره تیماید 77 لړم چې فرمایي یا ای رسول بل لمونځ لای له او کوټوي چې څو په می مړکی څو په می مړکی نو الله هو یاسه وکامیناننا کوملاته مخالفته عمر قطروي کبير پیر مخالفته اس تر خوا ته دي پیور لیور دی مخالف <سؤال> تی، گروڑ خور مخالف تی، کخپل پلار دی مخالف تی و کخپل بچے دی مخالف تی دہار سوک تی، واللہ و یاریگا ما، دان دار کا، جو سونا در بنیادا پی، اگل دی مسئلی خسمت کو لیشی موسیٰ علیہ السلام تاکورا، سونا پا نرطوب بانی مسئلہ کری، در پیراون خود سالک بادشاہ تاودری دلی دیو بیان کری یاریگی بنہا، جو ڈر گیا وہ بر گیا څو چیرې دې دې هغه کوم نامه او څوک چې دې دې دې نو هغه تاسو ګورئ چې څنګه کار مآمه په تاریخ کې نو له ما په ساتي سورته په قره دې څه 114 کې وای چې هغه هم ته مدد کولی جن نه تاسو سوي چې مو وتیش په لا اله الا الله باندې جنستو بله تاسو موږ ا شکر ده خداینا رحمت القرپول ده شکر ده ته ما دی خپای پات او ست دي موشيک ته بنتیه چمريله تا په دیغه په ځای چې ما لغې او ما له را کړو تاسو قران شئ تاسو 155 کې الله رب께서 فرمایول اند کو بشئ من القاح والجوع ونخص من الاموال والنفس والثمرات حتاکې پهونه برداشت کې کله باندې په مالوانیه ټینګ کېږي کله باندې په بچو باندې ټینګ کېږي کله باندې په عزت باندې ټینګ کېږي په تا تکلیفونه بار سي وی دا بتیر شي او بیا په ښاله راشي ادم د روږ نه رکت قلب رابت ویلې شي پټایتا او قلب ویلې شي چرتا زړه بدل نه پټایي اوږه چې مت بیان کوي لګي هریګ کنه غیر سم ویم عليما داتہ نستیو یی له یو لمالی غوړې سبب ویم سبب او چې مت بیان شروع کګړم څه وکړه دغه حق په قلب او مقابله کې کوم انسائټ چې د قران مخالف بیا غږ نه باني موهر ته گمراهی ولګي او چې کوم انسان د قران سره محبتی دي دا به پرلو باندې د محبت پټایو لګي یا تاسو ته کوم په لن وربتنا على قلوب في اسقام الله اذا سابګه پرونو می پټهوله کولی کله چې دای په یانته اوټريته دا نه کېږي چې قصص اې داس کی د موسی عليه السلام د مور الله پټهوله کولی یې نړیوله مضبوطه کې باندې کوه او پسې نه چې د دې الله د دې خاراستوګه نو موسی علیہ السلام ننله د دې غاره راستو الله ژوند دی او ساتلو دا واڅ څوک تیارې دوه هم دا په قوت ولې تربيت ورک دې ټول پیروونکي د موسی د هاري او پیروند د پاربي او موسی پیر الله په دې کنن تیارې ګیاره کما الله د سوال په الله باندې مضبوط بیا به چان دیاره نه هم اصفا لله اثناء لله دی او چې موکه بروانه کو یا مو مزمنس کې یو بدل چوملا راشي یا به مکه سره ستالو کې نه به ورستو سره نو دا وکړه د بار تصليې کله به په خپل مقصد لپاره سره تن قهون اې سولنا کاره پوری اثناء لله ذکر کې او مخ کې ورستو د ابراهيم عليه السلام وکړه دا اثناء لله پکې د بار تصليې د کې و سوچ کې نو ته په مني نوته کوې او کنه واره منډې یا د شی په لسلام د رموز نه ابصال مثالونه وړاندې غریب کله کله مثال ثابت کیدلایونه او په قصبه دي تخويفه اشاراتومر په سي ورتي په بیا په تی مثال ذکر کایځه که بځه خلک دا تي چې بدلایونه پوېږي بیا بیا ځي میرا غايده لپاره بیا قرآن مثال ذکر کایځه که چې خبره په مثال باندې واضح شي نو وډي رفض د تطبیق سره ان محمد و آله مثال انک الفرس بلا نجام خبر بغیر د مثال لا داسل له کاستی بغیر د واغودې په کومه لاره پخایته په مثال پیش کوو نو په مفاهې بینوبیا کومد معنی کې اوه وي وراني غري د مثالونو ایا څو ذکر کیږي که څیر دې د کوټه د تعالی سکي وضاحت باندې مثال ذکر کړی دی سرته هاشمای دtikz کې د پورت کلاسمت باندې مثال ذکر کړی دی سورۃ الحديد آیت 2 کی د جنہ د دنیا نه د بیرپتۍ د بارے مثال ذکر کړې ده یو لسم د رموز نه قصص ذکر کړل کریم واکې ذکر کوي آدم علیه السلام واکې همزه ذکر کوي دا نو هغه موسی علیه السلام واکې تقریبا 120 مرتبہ ذکر کوي نو دا بیا څه دا واکې ذکر کیږي د چنډه چنډه فائدو د بارے دانه چې واکيا شروع شي او غستا له قرآن کې یوسف عليه السلام کیسه دا وړه راپانډوره نه نه نه جدا جدا فائدې ویل د یوسف عليه السلام واکيا وسوره یوسف کله په پیل می داخلي مېته دا د پته سليمان دا پدې کې ډيري فائدې دي دا سره یو کیسه ني مګر دې جدا جدا مقصد نه دول سم درو موځنه استلاحاتونه اقابات استاپ هغه سورت یا نام کې غاځي کېږي سورت یا نام 53 کې اوله ګوندای اایت پچمن کې دوهه ما اایت څو باندې کې دره ما اایت څو بارا او بیا پنځما ابین یې ما نه دې څو او دا ټول غزالی کې سره د جګې اشاره دي چې بدن کې به تکلیفونه راشي یګدا باندې چې تاسو کلی کې په ناغرون اډی یې هر باندې چې باندې تاسو آه مرته چې کاڅه دي؟ آه؟ زه به تنه یخه دې چې نه یم، زه به تیه. آه؟ څنګه ما چې مال کور په او دې دې ناروزا نارارو نيورات، ته وري در سره دا وای. الله دې ول ندی اچور وږي. تاسو یې وای ګره، کوران په پاره دا برداشت کې. زه په دې غار چې او هغه به دې پد څاډ همت کوي چې خپل کیلوږي یادي د پاره چونه کوي دا چې د پاره چونه کوي دا چې د دین طاقتونو نه ددا وځا په شا ټیل وای په همت کولو کې یو بدلته وې نه بس پرېده ته ترجمه دې ورسنه کارته وي نڅې چې پرې شیطان و دمانه بیان مسلط شن و و اپس شیر که و بیتت طواره اپس بودی و اپس بودی اپس گوه جود تحاره نو سو بودی شیطان و تقلقه و داشپک دا برازی اور دا پهار مواهند بانه چی پلک زی باقی بانی داشپک آقبی رازی او چی بیان انسان سونا ده غوی زبر وی او زبد وی وسان غیصہ سر بیده قبی رازی او چا دورا شی پا چاڑو رانشی اگر اگر اپن خون مسلحی ستانکیو یا ام خایی ایس تقلیف وی نایینی، تقدیلار بینای ندا اکباد زکر گرگی قرآنی گرین دار در دسللی او د تشجیر دیاجل سم د امور مسلحاو نا د اصطلاحاتو نا دی امور مسلحا ور امور مسلحا دیتاو کله کلتا مسلح بیان که نو دا اگر امت کلتا منز بیان واشی که ز دې مطلب دا دي چې کله مسله بیانې نمونې باندې لري او کې هرڅ دا پدکه کې د فرضنا الہ و متنا و فیل دې دې کې یش پی و پاسه ها مها د وب کې اتر کا تا تو نصر کا تا او د الله د خصوصیت کارونه چلا تقریبا ډیر ګران دې راته سان دا نه د دعانی دی نو ب ا د الله نو په سوال کې دا نظر نه پات د چې بین پات چې ځای عمران آیت 8 کې عمره مسلحه ذکر کای سورۃ بصاریت آیت 42 کې سورۃ مایدا آیت 3 ولا 11 پورې عمره مسلحه ذکر کای د دې لپاره چې د رڼا مضبوطی کی تاسو په او د مکرو هټی امنی ورشه مورن لقب چارنامو په صفه نه فلوريګه دا دی نو تاسو څه په تراز یې لکه صدقه ورکړه دغه مورې مصليحات یې را دي دا یو لس شیل rupay یو مریض ته بیوا ساته ته ګورې انسان قرار راشي او ته را کارونه ثاني مورې مصليحاته دیسره ساله د دین کار رسانی داونه هم انوار روموس او استلاحات ته قرانی کېږي نسخه او د واحد شنو نه هغه دې مارې پنسخه نسخه دا یو ډېر ضروري علم دی او انسان چې په نسخه انده قرطبي اصول د بقاري اې ته سچیلان دی حدیث ګګړې دې دا ګور جوزل یو سڑی بجوماد کیوالاڑو اذا رجلون یو خاوت فرناس خالاکی یرول نا یرول تخویفی وارکولو توزخ پر یو میرا پر یو دا پر یو دا پر یو دا پر یو دا پر خالی رجلون یو پلا رتیری تو چوندری تو ویدا سوکتے اپی کوشش سوک جاہل دیں تا بوزوک ویدا سوکتے خالو رجلون یو سڑی روناس نایو سڑی و نسیت دائنو ليس له سرجلو نیوز کیرنا وایدا سره دې نه چې خلکو ته انا فلان انا فلان انا فلان وای دې وازونه سيپ نه کوي دې پهنا کې وختیاکه د خپل مشونتیا کې خپل مو مالک د بیان څرګندست هغه فلګاسي نو وای دې چې علی رضا نور او څو تا پوسې ته و چې اتاری مون ناسه باندې نن اسی کوم څو مطلب چې بدی اې باندې عمل شته باندې نشته تدابې چني وینا دیبل روایت کې راځي چاله reservoir ته اهلك تا هلاک ته واه هلاک ته کوم هلاک شوږي قرآن باندې په کلیزان په یو ځای په یو ځای ته دعوت وته کیتو د په او ګران د حالتې داله ته د تخصی په درځمو په مشال په تاسو کوئی ګیرفس کولای تا او دا کومه تفسير راځي د دې ترجمې کوران غواړي وا ویني دا خلک یې نورې وي او راځي چې تاسو دوره کومه راځي تاسو کوي دا نه څه ممسو کېږي کار چې دې دوره او ترجمه شروع کړي دي ځان ته مالا چندو ادره ټونوونه د پاره یو سړی دی ګرځولې ده د نسخه د نسخي لغوي معنا ساده د نسخي لغوي معنا ځل لري کول یو معنی لري کول په لغت کې لري کول شي دور کرنا او لیکل ته شي او دا ځونه معنی پکورا ني کریم پښتا د قصورتي جاسیا صلیح پښتنه وسی برابر 29 کې ان نا اجاکتا برایت بالحق ین کو نه نسپنځ خو ما کو ته تعال نسپنځ خو الله وې ولي کو چې کوم عمل کوي دا رنګه نس ما کومانه دل رکو لوم راځي لږ د بیان نه ما خلق لري د لیکي د پېت سخه الله الله لریږي هغه وسوسې چې کوم شیطان اچولې به زموږه د څوانا ارا کوم وی نصحاتی شوم زله نور راو سورې ختم کو یا سقات دې وی خلاصات پاتراو نو د کده مونو د انشار لري ختم کو سما کې صفه کا نصحاتی الشباب ګراتو ابراهیم نو سواني ختمه اپېسته یاد شي یې نصو ملي شي چې الله ی حکم رولې کې د سوخته پوری او بیا به کوم حکم خدایي پسې بل اسان حکم راولي وګيو هم په ابتدادي او دا غوډي حکم دا منسوب شي وی او په دې نه څخره الله را بولې زه تقبل الې بكل اظهار کوي چې ګورسمره وخت لپاره یو حکم फायदा منو نو بهสาه جاری او چې دا حکمس फायदा من نه به تر اوسه پات نو پايسته لا د متقدمینو کې فینځه سوهه آیتونه چې هغه پنځو شپې ویول کآه د توب متعلق د دې جنگ جېحاتو متعلق سرودا شنو نو الله د پټه وا مثال دی چې نه خلک انکار کوي ولې الله دوی تاسو که ولې یو حکم را نیول وسپي به شازولې غوره یې الله تطه دیو وقتی دا بندیان خلق دید با دیسخ خکم بانی امال کولیشه دین آباد بسوس رازی اغیی بندیشه کولی اغییل آسانی رو لیگی. لگه با ابتدار اسلام کی کالا چنگون شوروشو نو الله را بل اجتب فرمال چی و مسلمار کافر مقابل کئی او کتوب تختیدون رو دیود اللہ بمتبخت کئی. بیا ذهبو خدا سی کولیش و بیا اللہ با حکم کیا سانتی آره اللہ دپتہ وچنس توبس خلق رازی چگہی خودونادی شکولے نو گے ویچی یو مسلمان بدد وو کافر و سرچنگیدی او گدد وو یو مسلمانو تختی دو نو دے بنا اللہ پا غضا وقتا باش خلق احتراز کئی کو ریزیدہ سے کسال دے شو بند داکٹر تلار شی تبین داسینہی خرابت و کفنو رہتی نو زخم دا مره یې ځکه څنګه د دې وحینه ولته باره نن دې ځکه هم د بارو ولا یو کور څور کې نه سګولو چې او یوه لږ کولای و سره دته بيور کې یو پلکا چې دا د ځکه څنګه به سببګه خوړی یو بوله او دته بي دا وتر یو او دری وقت خوریتی تبا دل راسی نو تاخره. اوز دو دری و رازو که او کانترول شده چیزه که ده زخم گوله و سرور کلی و زخم کانترول شده. دب خوشی نبذه ده زخم ده وزی نرد لام. دی زخم خشوه و دب تا دا اوی دا گوله و بینزو رزی و پاییت ده زخم ده بینزو رزی و تا بیندری و رزی. یا مددینه باد جا غولې او دایو کیسه ګولې چې کومې دي دا پاتې دا ویو میاش کړی دا ټول پري په یو ته چرې په کومیا دا خبر اوکا چې اول پته دي ګمبو دو کیسه د وایرس او د دت په وخت خو شي او بیا کمزوري پته راولي دا دا نه طاقت دی دوي سره نو الله راولې ساتو आले مخې الله ته پتا چې باوي کی داهو کمې دران شو صحاب حضور بادران چیا یا صحابي دغه سره کافر سره څنګه چنگې دي مثال په دورو بازي علماء وايي واي ایتنه ک انس قبل کل نشتا په بازي وشتا نو دا غي مطلب داده چې په کل نشتا مثلا بیت المقدس او زمانه کې دا یا د دې قبلاوالي منسوب شو اوس قبلا نه ده ود ته غواځي او سپشته فلسطین وانا خپل ځکو رئیس سمرا قربان یې ور کې ده دغه په دې باندې ود پڅي یو تاسیز د بوکې او د دې قبلاوالي قبلاوالي شو او تاسیز د بوکې هغه پکې اوسهشت ده متقدمینو په استلاكي پای ته رسیدو باندې ده جهاد متلک بندس او ایتون منصوب ده. با ایمام سویوتی رحمت اللہ علیه، آغا ده چاسو اسی ایتونو سید و جیوکا آغا ایمامو البحاو کارسول علیت قاب که ده کتاب که ده. بیس دینا پاتشوند. دالاکار دانند دونیم سوکال شاولی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیه راہو تا دیو برچ که هم شرک. بندس ایتون ایمامو البحاو کارسول علیه و جیوکا آغا دا زموږ دوستان استاد زموږ دی جماعت دی شان چې کمپانی دی مولانا محمد طاهر نوور الله عمر که دا هغه استاد مولانا حسین علی رحمت الله علی رامی هغه د دې پنځو آیتونو صحیح توجیه کولو معمول byteArray کړو او بیا درس کېږي پدې دی شان دای کو چې دا آیت پہلا منسوخ دی یا معمول دی حاصل ریا صادق دې نست یا قادیانګي یا یوګي کوي او یا متصيلا کوي سهي مسلمان دې د ناس څنګه کولی یو له سلام انوان شاني رسول شاني رسول ستوې د توفسيرين چې ګر کوي وای نو یو واکه شي کړتي و اید تی ذکر کنو بیار بسی واقعا و اید تا دی واقع دا پارانا دل شبهو یاد شا دی و لما فرمائی چه العبرت و لیوموم اللفز لا لخصوصی سبب عبرت و واقع دا دا الپاسو دو اموم لردان نجی و سبب لره मतलब دا جيو ايت پته يوهوا کي pore na khas ke لکه عمر مومنين هدا بيشير زه هوباني که سانو تهمت ولګورو وګم شو چې تهمت حساب سيرلي دي نه تي اته کوळी ميلوش غدي توس دا مطلب نه শিকولې چر دا حکم دا اندراري شي ته مطلب ته وکه وای نه شو نه نه بس راي لکوळी ميلوشه په خبره خلاص ويې خبره حکم عام دې تر قیامت ته پلوک ټک جنازې شي دې خدای په بارکه حکم عام دې حکم عام دې تر قیامت ته پوری چې یو انسان مې په بغداد منخه یا سړی باندې پهমতী لا ګولې ځای اثر نه پړي او دې سړی آپه سي پهমতী لا دا پهমতী بیا په سلوغه او هغه ته ثابت هم نکړو مې پهমতী لا ګو تل واتیا اتیا کوړي نارگی د دا ذیهار د کفاره د حضرت خولی د چلونو په مبارک اجازه شي ویله. نو دا سوپری شي ویل چې دا د خولی په مبارک اجازه شي ویل د څو بلیو څڑی خو دي تحویچه. د پماواري داسې حرامای لکپو دګامي باندې پخس نه حرامي. دا بل کې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ده ذیهار د کفاره چې کومه را اورل شي نه کوم کوم په دا قیامته پور خاص. باج خلک شاني نزور پوری بس آیت خاص کې او ځانته نه خلاص. نو دا یو چې مله أتشت روبي آیاتي سمانات قليل مطلب دادي چې پتين باندې ووترت نه خله. په امامته یې به پیسې نه لای. دای څه وای؟ وای ها دغه کته د یو د نملان دي. شمانه. چې یو دي په پتين باندې پیسې نه خليه هه الله مني کوي ته وای د دې مطلب دا دی چې هغه زمانه کې يهود د دې مزلاقو هغه په بدن باندې بيسي زمانه کې چې څوک په بدن باندې بيسي هغه د دې آيت مزلاق ته يهودي او کوم چې د شان نزول پورې خاص دي نبي خداموږ د صحابه بارکينادي چې وکړو په دې وري کې هغه ماګايته نازل شي وکړو نو دې وري کې روزي ازغام دغه د پاره راغلي او مطلب د دې حدیث لري دا عم د دې د وتګم ته پوره د شریعتو سیماناله باندې راکيسي. رحمت الله علیه فرمای و اذرل اشیاء فی فهم القران عشان نزول. و ای زاریو نقصان شی د قران په فهم کې هغه نزول دي چې د آیت شری نزول خو رخاص کې وزاتې نه خلاص. وای دا قران څنګه سلا د پڑھ راغلی او د دې آیت په اول پلان د اسبات ویا آیت کدا چا مزمت شویل په زړه باندې څوڅو کې اې ما کې دا مزمت ستکه نشته اې ما کې دا غلطیو د ګونښت سره بل درست وګره مزمنه د خلکو مسله ده چې اې ترځل شي آیت بیاځ شي نو دای کې بل ته وګورې د بل ته وګوره په خپل ځان ته وګوره دا قران زموږ سره سلا ده په راغړې ده موږ بریمانه خپل ځان ټیکو نو بیا شاولی الله رحمت الله علیه فرمایي وا امه تل او او او مفسرین چکم دیگر دیگر دیگر های او اید سر یو شانی نزول دیگر کردیگر حالان که اصل مقصد د قرآنی غریب د نفوس اصلا ده و دفو الاخوائد او ده ده ده ده ده ده ختموال ده و الفاسده او خراب عمله نتک گوه ده ده و ده چه اید شانی نزول پس خاصشی ناردون خلق ویسده خواسیم زمج باره دیگر بدا خاصم لقب ده بار نه موږ بنا لا شول سره الله اکبر الله وايي وبری خلاصېږي بری خلاصېږي ګوړي د منافقانو ده بارا د عبد الله دیوبې کسونده بار د منافقته ایته نه ځخ شي وي اوس که پچا کې دغه نه هي وي دروغ ویې دوکې اولاد او نمبر یې اولاد کښ نه ته وولو بتا ته منافق شو ګا سږ نشي چې کوار کې دایته نه دوبې کسونده بار نه ځخ شي او دی نام وراتې ته او ته سشیلان وینه په نوخه څومخه لږه چې ایا نزول بس خاصتي مزر د جهان نو مې ته نه مو د مونږه شو او د چره تاواده صاحبونه پیل له سلام شروع ته ته سيشت نه است دا ته ترڅ ښت نه است او دغه اړې پهsocial کې هغه خوګې تی رې راغستې دی که هغه ځان دparagraph کې دی او ترخه چين ادمه دparagraph کې دارنگی ده اصحابی فیل بواکر کم که دسلی ده چو گور سنگه اصحابی فیل راگر دخانتابی دورانو لکوشش کولو او الله را بلیزت دبرن کاری رولی گل او طول اصحابی فیل دل گوتر دارنگی کستای و دشمن د قرآن یو دشمن ده توحید یو دشمن ده دین مرکز وانو الواری نده و خلق با اللہ فتم کی دا با اللہ نیست و نبود کی دا دین مرکز با بحال پانیشو اللہ د دونه سم عنوان پیجنګل د موکیم او د متشابه ايتونه اورای غریب کذوک اسمايات یو ته وي مصحف او غیم ته وي متشابه موکدہ هغه یاتې دا یو معنی احتمال لري د دوی مینا دغه آکی مسواله پس کاره ماینده چې مون جاری کې واتوسکا ورکه ځکا اوس د دې دبل معنا نشي کولای چې آکی مسواله منلب دا اچکته دغه یو پراایا ته بل سو او متشابه اغه یته ردی چې د یو آیت او د یو لفظ د یو د سیاتي معنی وي نو په تا په اشتباكه فروزي چې الله دا او کو دا منواله کله تکه مراد تروس بسګي د دې آیتونو حال به څنګه دا کوم چې مشتبهه د انسان په شک کې چي مدارې د پاره الله رب الجلل محکم آیتونو را لګلینی څنګه ayat کله اشتباه وي او څه پغې کوي نو مهمه ayat د هغه کوم واپس کا کومک ayat باندې پدې وساحت او او په دې فن نو ارسه باندې نه آل عمران دغه mesti لپاره څه ته و الناس اشتراك في القرآن من هم ستكون قرآن ايات و ايات دي محكمات مضبوطة و اقبل ماناكي تتبع ماني احتمال نلری و نتاق اياتنا امو الكتابي اصد ده كتاب تتبع سلاة و ذكات تتبع ماني احتمال نلری و اوفروا اونو ريات متشابهات متشابه دي ترى بشباك اي اشتاك تكممانا واقع دفا امال لذینا پسر چاکسان دی بے قلوبهم سایغن چا دے پرنو کی گوگوالے دے دفا یتتبیعونا نی تابداری کی مادا آغا یتونو تشابہا چمتشابی دی منہو دادی قرآن نا ابتغال فتنتی دفارد لتولد شرکا قرآنی کریم کی لفظ دا شہید راشی نبی علیہ السلام دے شہید بیرے دادی مانا رجی حاضر رو ناسد دا شرک دے نروباسی قران تعبیری او د باره د غلطه معنی و ما او نه کویږي چې تعبیل له مراد غلطه معنا ده شفاهه معنی څه ته غلطه ولېلې ما او نه کویږي په سیمانا ده د قران الا الله لیک یولا نو الله محکم یذکر غلدی متبدع متشابه معنی متشابه ایت هغه کوم څه مې ته هم حقې په بګی باندې به هانكي اګه bale کیږي چې ستاسو استاد باندې دی څو څو په قران باندې بوېږي نو هغه تعالی متشابه ايته د مهم باندې هکې ورنا چې په دال علم او هغه مضبوط خپل علم کې پتا جاموستا ذات الاله په عمر مالونات کې ډیر خیر او برکات او شکرتا تر اوسه په لیرب چې په قران بوېږي په ناسخه او منسوخ بوېږي په او په متشابه باندې بوېږي دای څه وي یا مون نا امنابه مون ایمان راوړي نه په ولن ذاكروا القران <سؤال> من ان دي ربنا زم درب طرف نه و طول بونو وما يذكرون نسيتنا كده قران الا اول الباب لكنا فالخواندان شت يا قلبي قران کی اغير سوق في الالمسي عمات صددر شخصيت دا ديلي چي رسوق في الالم اغا اغا تي جنسان الله درساد پاره قران دڅکري کوشش قران استكم چي ناراضه اورانی زګوم چې زما اسلام یوشي د الله تعالی زره اوانی زګوم چې د مخلوق اسلام یوشي د الله تعالی زره نه پدې کبه دا رسول فی ال ال الام ها سیلیجه ول لازم لنا رسول فی ال امراکی سرج هم دوست آسانو یمکتول موحدین نور کور اورانی کی سای اتنا موکابین او سم متشابیدین ودامت متشابه اې اتونو صاحب پکې دي ومختومه اتونو باندې ان شاء الله دا به هم خپل ځای باندې وزاحت استعمال د الفاظو پکړوني معنی سره کلا کلا یو لفسیداږي پکړې معنی او دې ډول الوجو او النظائر وجو چې ما د وځ مخته ویلې مطلب دا چې د یو لفظ ډیر مخونه دي ديري او نه ځای دې ته چې قرآني کریم په یو ځای واقع یو واقعا ذکر کړی وي بل چې په دایره تفصیل دې وکړي په دې بساتو کې وایي کې وجو قرآني کریم کې یو لفظ مسمو مانو مستعمل دې او د دقیقہ معنا مراد او نسائر صدما وضحاتو کوچه او مواقع بایوز اکیموچملائی بل زکیم تفسیلیوی. مفسیرین وائید. ویده قرآن با تفسیر کی بہترین تفسیر. تفسیر القرآن با القرآن می. چی ده قرآن تفسیر با قرآن بانیوشی. او دا تاریکه تا تفسیر امی کسیر هم دا. او زمده تسراد زی دا تاریکه دا. چاگئی چی ده قرآن تفسیر کئی نو تفسیر قرآن بیل قرآن قرآن یوزه که مجمل بیان کڑی نو پل جاکی تفسیر که دارنگی ده قرآن بیم تاریکا تفسیر قرآن بیل احادیث نبویی یو آید مجمل نو پا احادیث ده نبی علیہ السلام دامی مزاحت شوی او درین تفسیر قرآن بی اقوالی صحابا ده تفسیر قولو صحاب اقوال باندې او کوم دصحاب اقوال نیک د بیا اقوال د مفسرینو او کچې خبرست مفسرینی او څلورک تفسیر القران د اقوال مفسرین یی تابعین کچې خبرست ولما دي د غیپ اقوال باندې د قران تفسیر او چرته کید تفسیر خبره د قران او سنت سره ټکر شو نرمیان و د تفسیر خبرانا لی دا قرآن و صنف خبرانا لید. مثال د وجود لکا هدایتو. لفظ دا هدایت دا با قرآن کریم کی پا غل سمانی اوبانی راغلیتو. امام راغب اسفحانی رحمت اللہ علیہ کتار تیم مقردات. آگئی کیا غوی چی دا هدایت سلور پر دی با قرآن کی. او غل سمانی دي یو دوائی هدایت آمبار هدايتي امدي ته وي چې الله ته چوند ته ورلو طریقار چاته پم سورۃ مائده 50 کې لارو په لزې فرمای الذي اعطى كل شيء ثم هدا الله غزا ته چې ورکړې هاري اوسیسکا ورکړې دې كل شيء هاري اوس عطا كل شيء ورکړې هاري اوسیس ثم هداه به ول چې ته ورلو شال کوه لکه تاسو ګورې دا امر راځي الله بيدخلي دا سپرليشي موغو هغه یو دیشي کبي لويشي وګره باندې غانشي نو دوی وی له خپل ګریشتو کې ملګرتي جوړ شي کنه اوبیا نو دوی په شریکه باندې چاله جوړوږي جالاجي جوړه نو بیا دا ماده چې کومې دي کې غوي وځي او دا په هغه باندې کیني او دا نر چې د دې باندې ملي لپاره کړو څه ها او بیا چې کله د ماځي دا دی یو نن په سیوله دغه کدا ته دا گئی به یو شي دا مټکوري شی باندې نه بچي نو نو پلاری ګټي او یو څه لیدو او چې کله ما شمع پیدا شي به مور کلر ځي ام ماخه لکه سيز روډي دی یو یا بچیا په کله کې ورکایو هغه ولې چینګ چینګ چینګ چینګ چینګ دا چللې چې او دي دا هیته ام د ژوند چل الله ارتشا دا ماشین چې پیدا شي او دې پجاڑا شي او دې په واړی نو دې چاړي دا چل و ته چا په ها ګللا ګل په پیترا شي دې ته و هدايت عام دې ته و هدايت خاص دې ته خاصه هدايت خاصه په معنا د بیان دا دا دا هدايت ودی که اللہ پاک انسان تا اوزناورو نخاص کرده دی. لکا سور رات کی رازی ہے انسان تاکی ولی کل قوم احاد. هاری او قوم تا الله یو بیان کهون که را لی گلی دی. سورت حمیم سجدائیت سترہ که اللہ رب رزد فرمائی اما سمود فا حدیناهم فاستحبون اما علا لہذا. وی هاچی سمودن فا حدیناهم ما بیان کرده دبې بیان پېښو د هدایت بیان پېښو د ګمراهي له رخيار څخه نو کوم مرتبہ د هدايت هدايت خاصه بیان او د رما من د هدايت هدايت اخصل خاص هدايت اخصل خاص به من د خپلوالي او د توفيقه لکه څنګه چې په بو ته لريت کې راځي 69 کې ولذین اقسان جهادو چې کوشش کړي له په سبيلي راځو کولار کې الله د همدانیت لپاره دا کوشش کړي نه د قران دا کوشش کړي نه د توحید لپاره کوشش کړي دې ولینا هدین نہ هو هدايت به مونږ د خپل خپل الله به دې به څلک کم پخله لاربا ربیا کسو د مرګ د کیور کوي دې به یاريږي کوسو کوئ چې بچی ته نه داټون دای وایری دی نه کوسو کور د لاسو زو باندې لاسو زو دای وایری ګنا الله پیدا کړیو سره الله راګړې دی الله بپساتی هدايت ښه ده او څاډورم اټمرتابه د هدايت هدايت به موږ له وصول ال جنت یی لري د هدايت نتیجه څه ده د هدايت دا ده چې د دنیاي د هدايت بلا <قصلا> رباني الله <سؤال> شي په آخرت کې په جنت برسېږي او قرآني کریم دام ذکر سوره محمد 22 ماسی بارہ 4 سوره اعراف 43 کی نو کی چې موږ وایو اه دې نو سوره المستقیم بطلتک یغ دریمه م انا مراته ہدایت اخص الخاص جللۃ کی د مم... آ... توحید په اړه الله تم ل استقامت راکید توحید په اړه بڼه د قران په اړه بڼه د سنت په اړه دارک الله فضلا دا سلام دا کل قرانی کریم کی پرمانه درهیب راځي کله پرمانه د هر کلی راځي اسره د کی راځي وېدا چې اکل لذينا کله چې تعال د موهدین راغو په علیکم موږ هر ووځای چې بهر تک اسنا سلام بغاځي کنه مو دا کور په چې دې نو ته به ورو سو کوی په خیر راغلی سو پښتو هم شي سو پے سلام علیکم د تا سلام کله په مره خیر علی وی چې په خیر راغلی کله سلام دا په مره د بای کارت وی د سورته مریام په سموسي په اړه 46 کې کله دا سلام په مره د پوره خبرې وی د کسره فرخانې 63 کې مकुरانه کریم کې دا یو یو لپس غړی غړی ماندی دی دی ته په خیال کې دلته کوم معنا مراده او دا ته کوم معنا دا. دانه کې قران کریم کله کله غړسونه ذکر کی او زمبیر ولله د مفرد راجی کې 81 ته نامه 44 کې دوی سونه ذکر کی وو کوه اسره او ټول او بیا ولله د مفرد راجی کې فارا تاکیدو. نداده قرآنی کریم اغرموز او اصطلاحات دی وجوه و نسائر دی در مختصری او چطاب دبسیدی بی. داو دیار لسم انوان چه ببیاد ده. و اسمونده سوار لسم انوان چه گرگو اربعیات. دا. اربعیات داده دی دا دي لسو انوانات و بلاسه ده. داو مستاده محترم اچھا استادم استادم الادی عمر مال اولاد او پهیلې ډیر خیر او برکت واچي حاجت تل وصول تر ورسی نو شیخ خپل رحمت الله علیه په فرمایل زمانو استادان استاد یا خبره زکه زاسی کوم یو مده شیخ نه خپل انا دا ورې دي زمانو استاد شیخ نو